Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdan yafuku wa yafdulu wa ya'luu hamdalhamidin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah wa nakonu bihi min ash-shakirin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahadatan nadkulu biha bi simti ibadihi salihin وَهِذَبِهِ الْمُفْلِهِينَ الْفَائِزِينَ الْمُتْمَئِنِينَ الْآمِينِينَ الَّذِينَ لَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ وَالْعَاقِبَةُ الْمُتَكِيلٌ وَلَا أُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَجَدْوَ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُولَانَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدَ أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سِرَاجُ الْدِّينِ وَكَوْكَبُ الْيَقِينِ إنسان عين الكل الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين وجعله أطرم السابكين واللاهكين وأول الشافئين والمشفعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين ولا اله ولا اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا اصحابه الهداه المقتدين وهمهات الدين اما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اوتيكم ونفسي بتقوى الله فقاتز المتقون قال الله تعالى في Yuslih lakum a'malakum Wayawfirlakum zunubakum Wa mayuti illaha wa rasulahu Fafatfaza fa'udzan adina Tidak Jum'at kaum muslimin yang berbahagia Dari atas mimbar ini Seperti biasanya Dan menjadi kewajiban bagi setiap satu Jum'at Untuk menyampaikannya Saya berpesan Dan berseru kepada diri saya pada khususnya Dan kepada para hadirin Pada umumnya untuk senantiasa selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara melaksanakan semua perintahnya. Dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu. Kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia hingga akhirat nanti. Semoga kita semua yang hadir. Dan semua saudara kita kaum muslimin. Dijadikan oleh Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Bulannya dikatakan oleh habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sa'ibul Maulid sebagai bulan musim kebaikan, musim rahmat, musim berkat, musim dibagikannya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini telah dilahirkan seorang manusia termulia, seorang manusia yang paling utama, seorang manusia yang paling baik budi pekertinya dan seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT di antara hamba-hambanya dialah junjungan kita Nabi Muhammad dialah Nabi kita Muhammad dan dialah satu-satunya yang punya syafaatul ul pada hari kiamat sehingga diriwayatkan jika para salafun salih akan masuki bulan Rabiul Awal maka mereka sangat bersukaria hampir tiap hari pada bulan tersebut mereka membaca maulid serta mereka mengisi waktu-waktunya dengan membaca kisah hidup sejarah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka merenungi. untuk mereka pelajari dan kemudian untuk mereka teladani akhlak-akhlak beliau dalam keseharian mereka. Sehingga berapa banyak di antara mereka setelah selepas daripada bulan Ramadan yang mulia bertambah rasa kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bertambah keberkahan hidup dan harta dan mereka mendapatkan arti dari kehidupan ini yang sebenarnya. Semua itu karena bertambahnya cinta mereka kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang berarti juga bertambah keimanan mereka kepada Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak mungkin terlepas daripada keimanan seseorang kepada Allah SWT. Artinya, jika bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka akan bertambah pula tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana so, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, sallam La yumin wahadukum Hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi Wa waladihi wal nasi ajma'in Faqawla Umar La anta ya Rasulullah Ahabbu ilayya minan nasi ajma'in Illa min nafsiya lati bayna jambain Faqawla sallallahu alaihi Wasallam, La ya Umar Laysa hakada shanul mu'min والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبين جنبي فسأتأمر وتعطى رأسه ثم قال يا رسول الله لا أنت أحب إليه من الناس أجمعين ومن النس من من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا أُمر الآن يا أُمر يعني tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Sehingga aku lebih dicintainya melebihi kedua orang tuanya. Melebihi anak-anaknya. Dan melebihi dari cintanya kepada semua manusia. Maka berkata Umar, Ya Rasulullah. Demi Allah aku mencintaimu melebihi dari semua orang. Kecuali dari nyawaku yang ada di antara dua bahuku. Maka Rasulullah SAW menjawab. Wahai Umar, bukan begitu seharusnya sifat dari seorang mukmin yang sejati demi Allah, tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga mendapatiku lebih dicintainya, melebihi dari semua orang, bahkan dari nyawanya sendiri yang ada di antara dua bahunya maka diamlah Umar sejenak dan tertunduk kepalanya kemudian dia berkata, Ya Rasulullah sekarang aku mendapatimu lebih aku cintai, melebihi dari semua orang bahkan melebihi dari nyawaku sendiri, maka saat itulah Rasulullah SAW menjawab, barulah sekarang sempurna keimananmu, wahai Umar Ma muslimin Marilah kita belajar dari anak didik Nabi Muhammad SAW. Yaitu para sahabatnya yang mulia. Yang mana karena besar kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW di antara umat ini. Kita lihat kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq anhu. Khalifah Nabi yang pertama yang dikatakan oleh Nabi saw sebagai Rafiqi Jannah. yang telah mengorbankan hartanya, nyawanya, maupun hidupnya untuk Nabi kita Muhammad saw di mana diceritakan dalam sejarah Nabi hampir tidak terdapatkan Nabi Muhammad saw di suatu tempat kecuali di sampingnya selalu ada Sayyidina Ubaqat as dalam segala keadaan dan tempat dalam segala keadaan suka maupun duka sehingga pernah suatu waktu Ketika beliau harus berpisah dari Nabi kita Muhammad untuk pulang ke rumahnya. Guna sekedar untuk mengganjal perutnya. Ketika beliau berada di depan hidangan bersama keluarganya. Tak kalah akan memasukkan suapan makanan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba teringat wajah Nabi olehnya. Sehingga dia kembalikan suapan itu di atas piringnya. Kemudian beliau bergegas. Menuju tempat Nabi So'ala Serantai. Tak kalah bertemu dengan Nabi. Nabi berkata kepadanya. Wahai Abu Bakar. Baru saja engkau tinggalkan diriku. Engkau kini sudah kembali kepada aku. Maka sinar'u berkata. Benar ya Rasulullah. Sebenarnya aku pulang ke rumah untuk mengisi perutku. Agar tetap-tetap aku memasukkan suapan ke mulutku. Aku teringat wajahmu yang mulia. Maka aku bergegas bertemu denganmu. Dan seandainya aku akhirkan. Dengan aku habiskan makananku ini. Maka aku niscaya akan menjadi orang gila. Karena kerinduanku terhadapmu ya Rasul. Begitulah keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa hidup Nabi SAW. Dan bagaimana keadaan beliau setelah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Hampir setiap malam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA. Tidak mengangkat kepalanya dari bantalnya. Kecuali bantal itu penuh dengan cucuran air mata. karena kerinduan beliau untuk berjumpa kembali dengan Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan pula bahwa hampir setiap malam setelah beliau melaksanakan sholat malam seperti biasanya. Beliau membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Dan memegangi kedua lutut tersebut. Sambil menangis terseduh-seduh dan berkata alakah rindunya diriku untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad. Dan begitulah keadaannya hingga datang waktu azan subuh. Ma'asirah muslimin rahimahumullah. Mari kita belajar juga kepada Sayyidina Bilal bin Rabak. Salah satu muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka semenjak itu pula beliau menolak untuk mengamandangkan azan karena selalu teringat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerinduannya tersebut telah menjadikannya tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sehingga datanglah beliau kepada Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhum untuk berpamitan kepada beliau guna meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah menuju Syam Maka si Nabi akan berkata kepadanya, engkau akan meninggalkan kota tempat jasad Nabi berada, kota yang penuh dengan kenangan-kenangan manis dan indah denganmu bersama Beliau. Maka si Nabilah menjawab, justru karena itulah aku ingin meninggalkan kota Madinah. Di sini aku tidak bisa bekerja, di sini aku tidak bisa mencari nafkah dan memberi makan keluarga. Bagaimana aku bisa melakukannya? Setiap kali aku menunggang kuda, aku merasa bersamanya. Setiap aku berada dalam rumah ataupun di luar rumah... ...aku selalu merasa bersamanya. Setiap kali aku makan ataupun minum... ...aku terbayang wajahnya. Sehingga aku tidak jadi memakan atau meminumnya. Dan badaku menjadi kurus... ...serta keluargaku menjadi lapar. Maka izinkanlah aku untuk keluar dari kota Madinah ini... Wahai Abu, Abu, ...wahai Abu Bakar. Maka kemudian... ...dengan alasan tersebut... ...Sin Abu Bakar mengizinkannya untuk pergi dari kota Madinah. Dan setelah satu tahun... Beliau berada di Syam, beliau bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepadanya, "Ada apa gerangan denganmu wahai Bilal? Tidakkah sudah waktunya engkau berziarah kepadaku?" Dan setelah bangun dari tidurnya, beliau perintahkan istrinya untuk menyiapkan bekalnya menuju kota Madinah. Sesampainya beliau di kota Madinah, beliau jatuhkan dirinya di atas pusara Nabi kita Muhammad SAW serta memeluknya dan menciumnya. Beliau berkata betapa rindunya diriku kepadaMu, wahai Rasul, sambil menangis sedu sedu. Tidak lama kemudian tersebarlah berita kedatangan Bilal, maka datanglah sahabat sahabat Nabi guna menyambutnya. Di antara mereka sahabat Abu Bakar sahabat Umar, sahabat Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, serta pembesar-pembesar sahabat yang lainnya, mereka meminta kepada sahabat Bilal untuk memandangkan azan. Akan tetapi, beliau tetap menolaknya, Saya berkata, "Setelah meninggalnya Nabi, aku tidak mau mengumandangkan azan lagi." Sehingga datanglah kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan wa Al-Husain. Mereka berdua berkata kepadanya, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk kami." Sebagaimana engkau memandangkan azan untuk datuk kami Muhammad. Maka saya nabir-nabir perkataan mereka berdua. Kalau kalian berdua yang memintaku untuk memandangkan azan. Maka aku tidak dapat menolaknya. Karena kalian berdua adalah orang yang paling dicintainya. Selalu teringat olehku. Bagaimana kalian berdua selalu menaiki punggung Nabi ketika beliau sedang sholat. Dan kami membencamkan sujudnya supaya kalian senang bermain di atas punggungnya. Teringat selalu oleh Berapa kali mulut kalian selalu dicium oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga apa yang aku katakan kepada beliau Jika berjumpa nanti Jika aku menolak permintaan kalian berdua Maka mulailah sahabat Bilal mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Dan tak kalah dikumandangkan kalimat-kalimat azan tersebut yang sudah lama mereka tidak mendengarnya kembali setelah kemadian Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berduyun-duyun keluar dari rumah mereka masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan. Anak muda maupun orang tua. Serta para budak. Mereka berhamburan menuju ke masjid. Sambil meneteskan air mata. karena kehidupan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang telah tiada. Yang begitu lama mereka rindukan. Mereka berkata, apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Semuanya meneteskan air mata. Semuanya menangis. Semuanya sedih. Karena teringat oleh mereka, Nabi yang telah tiada. Sedangkan sahabat Bilal ketika mengucapkan, anna Beliau tidak tanggup lagi meneruskan azannya. Bahkan kemudian beliau pintar. Imam Hasan al-Basri berkata, tidak pernah terjadi tangisan yang merata saat tero kota Madinah. Kecuali tiga kali. Yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua ketika Sayyidina Bila mengumandakan azan pertama kali setelah meninggalkan kota Madinah. Sedangkan yang ketiga ketika rumah-rumah Nabi yang ada di samping Masjid Nabawi dibongkar untuk perluasan masjid. Maka saat itu semua kaum muslimin berkumpul, menangis dan sedih. karena menyatikan rumah-rumah Nabi tempat turunnya wahyu. Tempat beliau bersama keluarganya. Tempat beliau menemui para tamunya. Dibongkar oleh kaum muslimin pada saat itu. Alhamdulillah aku berharap pada saat itu jika rumah-rumah Nabi tersebut tidak dibongkarnya. Supaya umatnya hidup di waktu mendatang tahu bagaimanalah, bagaimanakah sederhananya rumah-rumah Nabi SAW. Demi Allah kata Imam Hatan al-Basri. Sempat aku masuk rumah-rumah tersebut. Ketika aku angkat tanganku ke atas. Maka tanganku bisa menggapai atap rumah daripada Nabi SAW sangking pendeknya rumah dan kecilnya rumah Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Nabi, mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mencintai beliau. Bagaimana tidak sepatutnya kita mencintainya? Karena beliau lah yang paling berjasa kepada kita setelah Allah. Beliau lah yang paling berjasa dengan keislaman kita, beliau lah yang paling berjasa dengan kehidupan kita maupun di akhirat nanti kelak. Dan marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah telah sebanding Apakah sudah sebanding cinta kita kepada Nabi Dengan cinta beliau kepada kita sebagai umatnya Beliau yang ditikas Kalau itu mahu datang kepadanya terlihat sedih Sehingga Jibril berkata kepadanya Ya Rasul kenapa engkau terlihat sedih Wahai Muhammad Maka beliau menjawab bagaimana aku tidak sedih Karena aku belum mendapatkan kabar gembira Sebelum aku meninggalkan dunia ini Maka Jibril berkata Wahai Muhammad Sekarang Allah sedang memerintahkan semua malaikat dan semua bidadari berdiri Untuk menyambut rohmu Dan Allah SWT telah melintarkan Semua pintu surga dibuka Untuk menyambut kedatangan rohmu Maka Nabi SAW berkata Kau bukan itu yang aku maksud Aku tapi yang berkaitan dengan umatku Maka Malaikat Jibril berkata Wai Muhammad Allah telah mengharapkan Atas semua umat Untuk memasuki surga Sebelum umatmu memasukinya Lebih dahulu Barulah kemudian Nabi SAW Tampak ceria dan tersenyum Kerananya Belialah yang kata-kata terakhir yang diucapkan ketika meninggal dunia. Yang fana ini adalah ummati ummati ummatku ummatku ya Allah. Beliaulah yang pernah bersabda juga, demi Allah, aku lebih mencintai kalian umatku melebihi cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi dari cinta kalian sendiri kepada diri kalian. Beliaulah pula yang pernah bersabda, laula yusaku La yushaq wa ahadukum bisauqatin fi rijlihi la ajidu ala mahafiqalbi Jika salah satu di antara kalian terkena duri pada kakinya demi Allah apakah merasakan pula sakitnya di dalam hatiku Beliau pula yang pernah meminta kepada Allah untuk mewakili semua umatnya ketika dihisab amal-amal mereka maka Allah berkata kepadanya mengapa wahai Muhammad kau minta hal itu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau satupun daripada umatku merasa malu karena amal buruknya tampak kepada umat-umat yang lain. Dan beliaulah yang ketika Allah Taala menurunkan ayat yang berbunyi wala saufa yutiika rabbuka fa maka beliau berkata demi Allah ya rab, aku tidak rela satupun daripada umatku berada dalam neraka. Jawabannya jawabannya adalah sungguh dan sungguh serta sungguh tidak sebanding cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cinta Nabi kepada umatnya. Apalah yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Apa yang telah kita sumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sudah tundukkah kita kepada ulama sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad. Sudah cintakah kita kepada zurriyah Nabi Muhammad sebagai tanda cinta kepadanya. Oleh karena itu para hadirin. Marilah kita didik anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana hal itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang berbunyi. Adjibu awladakum ala salatihi sal. Ala tilawatul quran. Walahubbi nabiikum. Walahubbi alibaiti nabiikum. Yang artinya didiklah anak-anak kalian. Untuk mencintai Al-Quran. Untuk mencintai Nabi mereka. Dan untuk mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita lebih mengenal nabi kita Muhammad. Kita jadi anak-anak kita tahu mengenal siapa nabi kita Muhammad, siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, siapa istri-istrinya, bagaimanakah akhlaknya, bagaimanakah perjuangannya dan apa saja ajarannya dengan harapan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mengakuinya, sebagai umat yang digolongkan dalam golongannya, sebagai umat yang berada di bawah bendaranya Kelak Sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Sebagai umat yang mendapatkan minuman dari telagang kosarnya. Sebagai umat yang dapat melewati sirat secepat kilat. Dan sebagai umat yang kumasukkan kami semua. Allah dalam surga berada dekat bersama surganya. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Engkau telah berfirman nama sur'anmu. Gul'inkana ba'ukum. Wa abnaukum wa ahwanukum Wa azwajukum wa asyiratukum Wa amwalun iktarastumuha Wa tijaratun tahshawna kakadaha Wa masakinu tarbawnaha Ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih Wa jihadin fi sabilih Fatarabbatu hatta ya'zi amrih Wallahu la yahzil fatikin Katakan, Wahai Muhammad, jika orang tua kalian, dan anak-anak kalian, dan saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian, dan keluarga kalian, dan harta kalian yang, dapat, yang kalian dapatkan, serta barang dagangan kalian yang kalian takut untuk tidak, tidak laku, rumah-rumah kalian yang kalian senangi. Kalian lebih mencintai itu semua Daripada Allah dan Rasulnya Dan berjihad di jalannya Maka tunggulah saatnya Allah menurunkan kepada kalian bencana demi bencana Ya Allah mungkin Bencana yang kami alami selama ini Karena kami lebih mencintai keluarga kami Karena kami, kami Harta benda kami Melebihi daripada mencintai mu dan Rasulmu Sallallahu alaihi sallam Lebih mengutamakan urusan dunia kami Daripada urusan akhirat Tapi kami, kami memohon kepada mu Ya Allah kami berdoa kepada-Mu, Ya Allah. Engkau lah yang merintahkan kami untuk berdoa. Dan Engkau lah yang menjanjikan perkabunnya doa-doa kami. Maka, Ya Allah, rubahlah keadaan kami semua. Penuhilah hati kami masing-masing dengan keimanan kepada-Mu. Serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami tergolong-golongan dalam Nabi Muhammad. Di padang masyarakat bersama Nabi Muhammad. Ketika dihita bersama Nabi Muhammad. Ketika melewati surah bersama Nabi Muhammad dan engkau masukkan kami semua ya Allah dan saudara saudara kami kau mesumi semuanya ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana Atinafi Dunyaa Hatanah, Afil Aakhiratih Hasanah, Kinaa Jabannar. Inna Astanaal Kalam, Kalau Allah Malaikatul قلت بحنا هو تعالى يقول فبي قول هي تذل محددون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلى ربك وانحر ان شانئك هو الاكبر اقول قول هذا وتصرف الله العزيز لي ولكم ولي زائرب من فاستيروا انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kama amar. Waishadu an la ilah ilallah daulasharika lairghaman limaan jahadabihi. Wa kafar. Waishadu anna sayyidina Muhammadhan abduhu as wa rasuluhu sayyidu al wal-bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manta talata aynum bin wa audhun bi-khabar. Ama baadu féya maashir muslimin atakullahu وذروا فواحش ما ظهر من هو ما بطل وحافظوا على صلاة حضور الجمعة والجماعة ولامن الله أمركم بأمن بدافة في بنفسي وسن نبي ملائكة تكوت فقلت الله ولا يذل قائلا عليم ان الله ملائكته يتلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ardu'anu kulafaa irrasidin Al-lazina tawadu bilhakki wa kanu bihi ya'dilun Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Osman wa Ali Wa anza iri ashabi nabihika ajma'in Wa anza abihina wa anza abihun biahsani ila Allahumma aizzal Islam wa muslimin Wa'alika limadaka ila yawmiddin Allahumma ansurman nasaraddin Wahidulman khadal al-muslimin Allahumma ahlikil yahudah wal-nasar wal-kafraq al-musyikin Allahumma aminna fi durina Wa aslih wulata umurina Wa jalil Allahumma wilayatana fi man khawafaka wa attakaat Allahumma adfa'ana al-ghala Wal-waba' Wal-riba' Wa al-dina wa al zal Anbaladina hadha khasah. Wansairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allah maafirilil muslimin al-muslimat. Wal-mu'minina al-mu'minat. Al-ahyai minhum wal-amwad. Birahmatika rahmanirrahimin. Maafirah muslimin. Innallaha ya'amaru bil-adil wal-ihsan. Wa ita'idil kurba yanhani fashya'i wal-munkar wal-bagi. Ya'idukum la'allakum da'zakkaroon. Fadkurullaha al-azim yadkurkum. Wa ta'aluhu minfadli yu'dikum. Wa la'zikurullahi a'adzu wa jallu wa akbar.